אני חושב שבעיקר אצל גבר, או גם אצל נשאר, אני לא יודע, אז אתה פשוט מחליט שהגיע הזמן שאתה רוצה להתחתן באמת. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא לעצמך סיפורים כמו שאני מכרתי לעצמי, סיפורים מגיל 26 פחות או יותר, אני חושב שרציתי להתחתן. וכל הזמן אמרתי את זה, בטח אתם מכירים את זה מהסביבה שלכם, לא, אני בשל, אני בשל, אני עכשיו רוצה, אני בשל, אני בשל. אבל כנראה לא הייתי בשל. ו... ואז התייע שלב שבו אני ממש uh, הרגשתי שאני ממש ממש ממש רוצה uh, כנראה יותר ממה שהרגשתי אי פעם וזה בא לידי ביטוי כמו שאני uh, תמיד uh, טוען זה בא לידי ביטוי במעשים זאת אומרת יש רוצה רוצה רוצה אבל יש מעשים נכון. ואז אני עזבתי את כל עולם הרווקות uh, לכם ומשמע את כל הפסקתי לצאת עם עכורות, בקיצור, הפסקתי הכל, התנזרתי, נהייתי נזיר, מוחלט, חלתי לתרגל יוגה. כמה זמן זה היה, ההתנזרות הזאת? זה היה שמונה חודשים, שבהם אני לא, לא, לא, איך נקרא לזה, במילים יפות, לא חייבתי שום סוג של מגע עם אף אחד מבני המאמין השני, כי אמרתי לעצמי, אני הבחורה הבאה שאני נוגע בה, אני מתחתן איתה. זאת תהיה הבחורה. דרש הקרבה מאוד מאוד גדולה, זה משמונה חודשים, ויצאתם כמה בחורות. מעבר לזה, אני החלטתי אורחי, אם אני רוצה להכין מישהו רציני, אז אני יכול להגיד לה פה אליי בשעה אחת בלילה, ושם, אתה יודע, אם... ערה, לסמך להערה. אני יודע מה וזה, אני רוצה להכיר מישהו, אני לא רוצה לבר, אם אני רוצה שתברר, אני לא רוצה לזה כי אני רוצה להכיר. אז להכיר, אתה לא מכיר בבר, בשעה בלילה, בחושך, כשאתה מאפיקו. להכיר, אתה מכיר ביום. ואז התחלתי לצאת עם, עם מישהו כנראית די מעניינת לארוחות בוקר. זה היה כי אני רוצה לראות אותה ביום, אני רוצה שהיא תראה אותי, אני רוצה להכיר אותה, רוצה לשאול אותה, רוצה לדעת מי מה, אני פה רוצה להתחתן, אני לא בא פה לאוויר לילה.